Розділ 65 Соня побачила, Марка щойно з'явилась на ганку дерев'яного будинку. Хлопець почув, як двері зачиняються, стукнули обраму, звів голову і помахав їй. Дівчина недбало махнула у відповідь і попрямувала до волонів. Наблизившись, Соня вражено звела брови. За попередні дні Марк перетворив миршові грядки на справжній город. Площа перекопаної землі Збільшилась в десятеро, і тепер сягала півсотні квадратних метрів. Лівіше від дівчини, попід валунами, височила купа випалотої трави та викопаного коріння. Надумав зробити плантацію, скептично поцікавилась вона. Марк підвівся, витер носа перед пліччям, на щоці залишилися сліди землі. А на що чекати? Воно росте, то треба садити. До осені треба зробити город, з якого можна буде харчуватись весь рік. Він устромив лопату в землю і обтрусив долоні. Пішли до моря, я вмився. Я однаково хотів відпочити. Вони подались повз не до пляжу. Марк продовжив ділитися планами. Я не вирішив, як бути з м'ясом. Краще кролі чи кури, як ти думаєш? Але на них треба грошей, «Ну, ще клітки поробити чи хоча б загорожі. Подивитися, чи вони будуть розмножуватись. Блін, це все так складно!» Далі хлопчак розповів про недільну вилазку та про те, що бачив із вершини гірського кряжа. Соня слухала його краєм вуха. Вони підступили до води. Марк помив руки від бруду та вмився, після чого обоє всілись на траву трохи вище від лінії початку піску. Дівчина нарешті повідомила, чому з'явилась. Мама порозпитувала про Янну Армуш. «О!» – хлопчак налаштувався слухати. «Розказуй!» – Соня почала. «Перетинальний відкрили 2008-го». Марк похнюпився. «Блін, я так і думав!» «Але до 2008-го це був пологовий будинок номер один!» Хлопець глянув на дівчину, почекав, Однак вона більше не озивалась. І він насупився. «Ти спеціально знущаєшся?» «Ні», – Соня показала язика. «Коротше, слухай, мама передивилась записи за 89-й. А не Ярмуш там не виявилось. Тобто вона точно народжувала не в першому пологовому». «Шкода». «Це не все». Дві акушерки, які пройшли на роботу до перетинального 2008-го, типу після реорганізації, до цього працювали в пологовому номер 2. Щоправда, вони обидві приблизно маминого віку. І 89-го ще в школу ходили. Тобто не можуть нічого знати про твою ярмуш. Соні подобалось дражнитися та спостерігати, як маркове обличчя то підсвічується, то гасне. Але через них – про мамині розпитування почула медреєстратор перинатального. Дівчина помітила, як піднялися брови хлопця. І пояснила. Ну, це людина, яка виписує лікарняні листки та всякі там інші записи веде. До 2008-го вона також працювала у другому, вологовому. І зараз їй... Соня блискучою посмішкою зробила паузу. 58. Вона добре пам'ятає той випадок. Марк поживався. Не зрозумів, вона знає, чому померла Анна ярмуш? Ну, так. змахнула руками дівчина. А я як щойно сказала. Медреєстратор розповіла мамі, що у твоєї ярмуш була дуже важка вагітність. Вона мала проблеми з тиском, іще токсикоз, і. Соня дістала смартфон. Мені мама пояснювала, я ще потім гуглила. Чекай. Ось. Це називається гестоз, типу ускладнення під час вагітності. Мама говорила, що ускладнення, в принципі, у багатьох жінок бувають, але, за словами медреєстраторки, у тієї ярмуш усе якось ну дуже тяжко проходило. А під час пологів у неї сталася. дівчина підглянула в смартфон. Елампа, еклампі, еклампсія. Ось. Хлопець уважно слухав. Соня повторила. Еклампсія – це типу судоми під час пологів. Дитину лікарі врятували, а ярмуш не змогли. Вона задихнулася, так і буває під час еклампсії. Хоча навіть якби і не задихнулася, наступного дня однаково померла б, бо в неї розірвалися судини та відбувся дуже сильний крововилив у мозок. Це пізніше з'ясували під час розтину. Соня відчула, що посмішка зараз недоречна та різко посерйознішавши, тихо завершила. Це все через судоми. Це все? запитав Марк. Тобі мало? образилась дівчина. Ти чекав, що я на плету, що в ярмарці під час пологів із живота виліз чужий? Соня замовкла. Її погляд перемістився кудись за Маркову спину. Очі покруглишали, і вона зірвалася на ноги. Соня підхопилась так швидко, що Марку здалося, наче всередині неї розпромилась гігантська пружина. Хлопець розтулив рота, щоб запитати, що сталося, проте не встиг. Тонкий, пронизливий зойк, який ніби видарли із внутрішів дівчини, боляче хльоснув по вухах. Соня вискнула, затулила рота обома долонями, проте затихнути не змогла. Безладні, панічні крики рвались крізь пальці і замить мить. Окремі зойки злилися в неперервне нелюдське верещання. Марк не самохідь скривився, затулив вуха і лише тоді усвідомив, що дівчина продовжує перелякано витріщатись на щось за його спиною. Хлопчак озирнувся через ліве плече. За кілька метрів від них, біля одного з найменших валунів, стояла Юля Гришина. Марк сам не зрозумів, як опинився на ногах. Соня продовжувала істерично горлати. Її вереск шматував мозок, як шрапнель. Марковими венами ринув кусючий холод. Хлопець заціпенів, неспроможний відірвати очей від гришаної чи хай там що постало перед ним у її подобі. На ній була світло-фіолетова з чорними смугами трикотажна кофта і сині джинси із розрізами на колінах. Юля часто ходила в них до школи. Гришина безперестану крутила головою, дрібними, рваними посмиками кидаючи її з боку в бік. Складалося враження, що вона намагається повернути обличчя до Марка чи до Соні, проте не може зупинити голову в потрібному положенні. Щоразу, коли каламутні, закляклі очі натрапляли на когось із підлітків, голова не би на розхлябаних шарнірах просковзувала далі. І Гришині доводилось ривком повертати її назад. Вона скидалася на поламану механічну ляльку. Соні забракло повітря, і вона похлинулася криком. На мить запала важка тиша. Марк, скориставшись цим, витиснув Юля? Терпка з кам'янілість ширилась його грудьми. Гришина, зрештою, зафіксувала обличчя в необхідному положенні. Вона втупилася в Марка. Проте погляд залишався несфокусованим. На кілька секунд істота завмерла. А потім кліпнула. Раз. У друге. Втретє. І після кожного підіймання по вік її прутуманений погляд ставав більш чітким і виразним. Соня знову надривно закричала. У воланні з'явився металевий призвук. Голосові зв'язки сягнули крайнього напруження. А Марк не зводив виречених очей із Гришиною, та попри паралізуючий страх, подумав, що в її кліпанні було щось неосмислене, заледве не тваринне. Ритмічні рухи по нагадували кліпання насторожено застиглої ящерки чи безмозкого попуги. Юля. ще раз бовкнув він. І тоді Гришина, не видавши жодного звуку, рушила до нього. Те, що Соня побігла до входу в будинок, Марк збагнув, коли її надсадний вереск почав віддалятися. Хлопець позаткував, а через два кроки розвернувся та помчав слідом. Він хоч і був огряднішим, невдовзі наздогнав дівчину. Соня не могла заспокоїтись та надто багато енергії марнувала на крик. До ганку вони дістались майже водночас. Дівчина розчахнула двері і пірнула досередини. Марк затримався та озирнувся. Гришана на негнучких ногах дибала схилом. Істота намагалася бігти, проте ноги зашпортувались, і вона падала нитьма. Завалювалась відразу всім тілом, не виставляючи руки. неначе комік з епохи німого кіно. Проте миттєво підхоплювалась та погойдуючись продовжувала вперто дертись до входу в котедж. Марк переступив поріг і захряснув за собою вхідні двері. У півтемрявій будинку Соня нарешті перестала репетувати і лише тихо кавкала. «Викликай ліфт!» – вигукнув хлопчак. «Я потримаю двері!» Він обома руками схопився за ручку. Дівчина побігла на другий поверх, натиснула кнопку виклику ліфта і одразу метнулась назад – Щойно вона збігла зі сходів, за вхідних дверей долинуло поскрипування бетонної кришки. Гришина вишкрибалась на ганок. Спочатку істота, як і борсук, із розгону наскочила на двері. Вони здригнулися. Марка кинула впід. Однак далі зупинилась, та більше кидатися не стала. Соня, не припиняючи притишено скиглити, наблизилась до вікна праворуч від дверей. Відгорнула фіранку, та виглянула в щелину. «Що вона робить?» – запитав Марк. Він чув якийсь шурхіт, проте за ручку Гришина не смикала. «Вона...» – Соня лячно хрипіла, нею тіпало, очі вилазили з орбіт. «Я не знаю, вона хоче відчинити двері, але чи то в неї руки паралізовані, чи то вона не знає, як узятися за ручку». Химерно викручені руки Гришиною, нагадували металеві лапи дистанційно керованого маніпулятора. Істота намагалась схопитися ними за дверну ручку, проте пальці лише ковзали по дереву. Марк, не прибираючи долонь із ручки, на якийсь час розслабив м'язи і впевнився, що двері не зрушили з місця. Створіння в подобі гришиною не могло чи не знало, як потягнути їх на себе. Несподівана Соня затихла, Відійшла від вікна і зупинилась за Марком. Її обличчя було страшенно блідим, в очах блищали сльози, нижня щелепа безвольно відвисла. «Марку!» – тихо покликала вона. «Що з ліфтом?» – усе ще дзвінким від переліку голосом вигукнув хлопець. Він розвернувся, зустрівся із соною поглядом і раптом усе зрозумів. «Ми не зможемо поїхати разом!» – сказала вона. У Маркове тіло вп'ялися тисячі холодних голок. Бляха. Хлопець відпустив дверну ручку. Гришній поки що вдавалось лише злущувати пальцями вицвілу фарбу. Після чого вони із Сонею метнулись до сходів, штовхаючись, вискочили на другий поверх і підбігли до ліфтових дверей. Стулки стояли зачиненими. Соня жалібно захвилила. Марк затулив рота долонею, а вільною рукою кілька разів поспіль ударив до опору кнопку виклику. У будинку було тихо. Ліфтові двері не рухались. «Ти точно викликала?» «Так!» – крикнула дівчина. «І ти впевнена, що ми не...» Хлопець не договорив. «Звісно, вона впевнена. Їм не вдасться втекти разом, чорт забирай. Зараз не час для жартів». Соня тим часом зіщулилась та сховала обличчя в руках. Схлипування посилились. Заспокойся, Марк погладив її по плечі. Ми виберемося. Так само було і з борсуком. Вона не відчинить двері, і ми встигнемо по черзі змитися. Дівчина прибрала руки від лиця. Очі були червоними. Над верхньою губою блищали шмарклі. Вона шморгнула носом. А якщо відчинить? Хлопець упевнено метнув головою. Не відчинить. Із першого поверху долинуло знайоме скрипіння дверної пружини відразу за якими пролунало неголосне постукування масивних дверей об дверну раму. Соня верескнула, мар кинувся до сходового прольоту та перехилився через поручні. Внизу нікого не було, та за секунду скрипіння пролунало вдруге, а півтемряву вітальні розітнув клин сонячного світла. Клин повільно розширявся, потому швидко звузився і вичах після чого знову пролунало постукування дерева об дерево. Двері зачинились і стало темно. Марк збагнув, що Гришина зуміла зачепитися за зверну ручку і потягла її на себе. Проте зайти не змогла. Поки що їй не вдавалося притримувати двері, щоб прослизнути до будинку. «Вона може відчиняти двері!» – вигукнув хлопець. Соня припала до ліфтових дверей і взялася відчайдушно бити по кнопці виклику. Її нижня щелеба треслась, а з губів раз за разом зривалось розпачливе пхинькання. Невдовзі вхідні двері розчинилися втретє. Цього разу світловий клин, який з час не рухався. Протримався майже п'ять секунд, а потім, коли нарешті почав взвужуватися, з тамбура долетіло тихе човгання. У Марка від страху потемніло в очах. То були кроки. «Вона зайшла! Зайшла!» Соня пронизливо вискнула. І водночас із її скриком відчинилися двері ліфта. Світло з кабіни вихопило з півтемряви її спотворене жахом і мокре від сліз обличчя. Марк відірвався від поручнів, і одним стрибком опинився біля ліфта поруч із сонею. Що нам робити? давлячись слізьми, запитала вона. Вона вже тут, так? Вона зайшла. Ми разом не виберемось. Соня не рухалась, розставивши руки, стояла напроти ліфта і витріщалась на Марка. Хлопець, як заворожений, дивився повз неї на заляте тьмавим сяйвом внутром кабіни. Серце самовито калатало, мозок гарячково працював, але він не міг нічого придумати. Зрештою хлопчак стиснув крихітні долоні в кулаки і самими губами промовив «Їдь!» «А ти?» Марк затримдів «Їдь!» Соня зайшла до кабіни, стала до хлопчака обличчям, одначе рушати не наважувалась, вона тихо рюмсала. Марк помітив якийсь рух, з коса кинув погляд ліворуч і в сходовому прольоті побачив біляву маківку Гришиної. Істота підіймалась. Він заволав «Їдь, давай!» Соня заридала, відвернулась і утопила кнопку двійки. Двері зачинились. Ліфт трушив. Марк натиснув кнопку на панелі виклику, хоч і розумів, що мене не менш ніж 3-4 хвилини, допоки кабіна приїде назад. А тоді крутнув голову ліворуч, Гришина впиралась правим плечем у стіну і обережно, наче півторарічна дитина, яка вперше зіп'ялась на сходи без дорослих, видиралась на другий поверх. Права нога на сходинку – різкий порух плечем, ліваного, Права нога – рух плечем, ліваного. Через секунду після того, як ліфтові двері, тихо гуркочучи, зачинилися, істота повернула голову, викрутила її заледве не на 180 градусів, і подивилась на Марка незворушним поглядом розімлілої на сонці ящерки. Кілька разів кліпнула і, не зводячи із хлопця застиглих очей, продовжила наближатись. Коли до майданчика другого поверху гришені залишилося дві сходинки, Марк притиснув руки до грудей, роззявив рота і розпачливо заверещав. Не озирайся і мовчи. Розділ 66. Повернувшись до квартири, Арсен спробував читати. Зручніше вмостився в кріслі, поклав на коліна три години між рейсами, збірку невеликих оповідань Фіджеральда, опублікованих упродовж останніх п'яти років життя письменника в журналі Esquire. Але забуксував, не подолавши і абзацу. Старий намагався дочитати оповідання, втрачене десятиліття. Проте думки вперто перескакували на клятий ліфт. Хвилин через 20 дід усе-таки домучив текст, після чого вирішив, що на сьогодні досить. Перегорнувши останню сторінку оповідання, він виявив, що вже не пам'ятає навіть назви попереднього. Акуратно вклавши між сторінками закладку, Арсен згорнув книгу. І тут перед його очима неначе спалахнула блискавка – «Це підвал!» Як він раніше не здогадався, під сходами в тамбурі першого поверху є вузькі двері у проході до ліфтової шахти і будинкових підвалів. Арсену здавалося, що на тих дверях завжди висів масивний підвісний замок, але, зрештою, хіба це проблема? Марк і Соня могли зламати його або десь роздобути ключ. Чоловік підвівся, похопцем узувся, вийшов на коридор і замкнув квартиру. Потім викликав ліфт, спустився на перший поверх і збентежено застиг. Одного погляду вистачило, щоб збагнути, що двері до підвалу давно ніхто не відчиняв. Замок стирчав на місці, громізькі скоби склеїлись від іржі. Зосереджено пошкрябавши пальцями щетину, Арсен повернувся на майданчик перед ліфтом і натиснув кнопку виклику. Нічого Дід звів голову На табло застигла зелена десятка Ліфт стояв на десятому поверсі і не рухався Арсен іще раз натиснув кнопку Кілька секунд Протримав її так І ліфт зрештою рушив Склавши руки на грудях Старий моряк неуважно стежив за спуском Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три І несподівано кабіна зупинилась на другому поверсі Електродвигун видав характерне ум і затих Це вже насторожило Навіщо комусь на другому поверсі Перехоплювати ліфт Але найдивніше Ще тільки чекало попереду Двері кабіни не відчинилися Арсен перебував лише поверхом нижче І почув би, якби стулки розійшлися А так кабіна просто зупинилась Нічого більше Дід погамував здивування Подумавши, що лів застряг чи що Може, в будинку вибило фазу, до якої під'єднано ліфтовий двигун. Одначе вже наступної секунди розмірене годіння електродвигуна відновилось, і кабіна посунула вгору. Арсен сердито поклацав пальцем по кнопці. Що за чортівня? Ліфт виїхав на восьмий. На півтори секунди, не більше, стугін електродвигуна вщух, після чого ліфт поповз униз. Як і попереднього разу, кабіна зупинилась на другому поверсі, Двері не відчинилися Арсен дав кнопці виклику спокій І тепер просто стояв Не зводячи примружених очей із табло Ліфт знову підіймався Опинився на шостому поверсі На секунду затримався Та почав спускатись Дід прожогом метнувся сходами на другий Підбіг до дверей І у той момент, коли ліфт почав гальмувати Замить кабіна завмерла На табло застигла двійка Двері не відчинилися Арсен припав до ліфтових дверей зі свого боку, приклав вухо до щілини поміж стулками. Йому здалося, наче всередині, хтось натиснув на кнопку, та він не був упевнений, що йому не приверзлось. Ліфт рушив, зупинився на четвертому, а тоді знову потягнувся вниз. Арсен гримнув кулаком по двостулкових дверях і гукнув. «Ви там застрягли, чи що?» Йому ніхто не відповів. Три, два, один... Чоловік насупився. Ліфт опустився на перший. І цього разу двостулкові двері стиха постукуючи розчахнулися. Арсен почув, як хтось вивалився на майданчик перед ліфтовими дверима. потім до вух долинуло надривне сапання, майже хрипіння. Перескакуючи через дві сходинки, старий моряк помчав на перший поверх. Розвернувшись між прольотами, він застиг і вирячився. На бетонній підлозі за кілька кроків від виходу з ліфта... Скорчившись, лежала Соня Марчук. Очі перелякано витріщені, руки трясуться, обличчя перекошене, червоне, заплакане. Арсен підбіг і присів біля дівчини. Що з тобою? Соня на звук голосу відсахнулась, потім звела голову і впізнала Арсена та притулилась до нього, сховавши мокре від сліз обличчя на його грудях. Дід відчував, як тремтить, і посіпується її худорляве тіло. «Що сталося?» – із притиском запитав він. «Де Марк?» Дівчина схлипувала та не відповідала. Арсен відірвав її від себе і зазирнув у очі. «Де Марк?» Соня мовчала, тільки сльози почали скрапувати частіше. На мить її серце різануло бажання все розповісти. Про ліфт, про істоту на п'ятому, про появу Юлі Гришиної. Проте дівчина відразу його притлумила. Дід їй не повірить. Щоб повірив, розказувати доведеться багато і довго, та навіть після цього навряд чи він зможе щонебудь удіяти. Соня не уявляла, як Арсен може допомогти онукові по той бік ліфта. Чоловік тим часом розглядав дівчину та відчайдушно намагався збагнути, звідки вона приїхала, де вона була, якщо не підвал, то... «Ви були на горищі?» – припустив він. «Звісно, на горищі, де ж іще?» Арсен потягнувся рукою до кнопки виклику І тут Соню наче струмом пронизала «Ні!» – вельскнула вона, повиснувши на дідовій руці «Не чіпайте ліфт!» Він опустив руку та втупився в дівчину «Чому?» Жодного звуку у відповідь Соня втерла перед пліччям сльози І прикипіла поглядом до цифрового табло над ліфтовими дверима Поки Арсен діймав запитаннями Двері зачинилися і ліфт рушив нагору П'ять, шість, сім. Чоловік переводив погляд із дівчини на табло і назад вісім, дев'ять. Кабіна зупинилась на десятому. Дід повернув голову до Соні. У неї трусилась нижня губа. Він знову простягнув руку до кнопки виклику Не треба. немов обпечена, скрикнула дівчина. Чому? роздратовано повторив Арсен. Соня лише замотала головою. Дід з пересердя вдарив пальцем по кнопці. Дівчина зойкнула, одначе ліфт не озвався гудінням. Арсен іще тричі втопив кнопку виклику. Результат той самий ліфт залишався на десятому поверсі. Чоловік, зрештою, підвищив голос Що там відбувається? Соня підібгала губи і не зводила вирячених очей із табло. Дівчина вгризлась поглядом у крихідний світодіодний дисплей, із відчайдушністю побитого пса, що дивиться на шматок м'яса в руці незнайомої людини. Її праве око смикалось. «Сонен розпач» передавався Арсенові. Чоловік повернув голову і також уп'явся напруженим поглядом у табло. Спливло пів хвилини. Хвилина. Півтори. Нічого не відбувалось – Соня, не опускаючи голови, знову заплакала. Арсен приглушив тривогу і починав сердитись. На що вони чекають? Старий уявив, який він і зарюмся на восьмикласниця мають з боку вигляд. А наступної миті будинок наповнило притишене годіння. Ліфт посунув донизу. Соня підскочила, приклала долоні з переплетеними пальцями до підборіддя. Проте очей від табло не відвіла. Арсен також підхопився. Кабіна зупинилась на другому поверсі. Двері не відчинилися, після чого ліфт потягнувся вгору. Коли на дисплеї висвітилась вісімка, гудіння на мить обірвалося, а через секунду ліфт знову рушив униз. «Ти можеш пояснити, що відбувається?» – вже без натиску і з нотками занепокоєння в голосі попросив Арсен. «Будь ласка». Дівчина ледь перемістила долоні, повністю затуливши переплетеними пальцями рот, і не відповіла. Ліфт повернувся на другий, піднявся на шостий, знову спустився на другий, після чого виїхав на четвертий поверх. Коли кабіна посунула вниз, Соня зблідла і не прибираючи рук від обличчя, відступила до стіни. Арсен зиркнув на неї та здогадався, що дівчина безумовно налаштовує себе на те, що може побачити в кабіні? Він сам напружився та, зціпивши зуби, нетерпляче чекав на відчинення ліфтових дверей.